xarik əcəməyə məhzərdən. Sonra, Məhzəri və xanəq Allah qorur ki, bəb dəxilin nüxəmətikli birdən əgər tüxülsə, əgər tüxülmək onu nəzə götürməli. Yəni, şey yoxdur ki, əgər məsələn, torpa o vaxt qapalı idi məsciddə. Qum idi başlan, yox idi. imkan yox idi ona görə. İndi çaqon səydi təvə qoyardılar. Belə də yəni məsələn taş o va maşından olsaydı. Dəvələ ilə gedərdilər. Onda bitdi yox. Və imkan yoxdur ona görə məscidin hamısı qum idi papaq. Və məscidə şey görəndə məsələn qumu qafı dəyişdirirlər, altını məsələn çörürlər, ona təmizlənir. Al, məsələn, ən, uzaq, yəni, ən uzağı yəni, silmə ilə kifayətləmək olar və bəndən öyrəndik ki, kim ki, əgər bu ne edirsə, onun kəfarəsi odur ki, onu silsin, onun kəfarəsi. <coughs> Ta ki, burada bu xarə e, bir məsələ çəkir, o da, məsələn, bu məsələyi daha da biraz faydınlıq, yəni daha da artıq fayda veribirsən. O da, Abu Hurayn olan <coughs> kitində deyir ki, Peyhəmbar salsın, deyir, əgər bir-birsə namazda olsanız, ki, biləyə kərəf Çünki Allahınla ibadətdədir, namaz qılan. Fəqət ə, həmsinin sağ tərəfə tülməd, çünki sağda mələk var. Və əgər tülmək istəyirsə, solunu tülsün ya da ayağının altına. Yani, ayağının altına tülmədə, sonra ayağının altına sesib səbbəl. Bunlar bu hədəsdə deyir ki, Allah rəsul sələləm sağda mələk var, lakin Solda da melek var. Aydın, lakin namazda olduğun vezirte yakşı emel olduğuna göre sağ yazır namazda. Sol yazmıyor. Aydın ve sağdaki meşgul olduğuna göre Allah bilir teşmet nelerdir? Ne sağa? Olmaz. Olur bizim haline de bu deyiz çünkü namaz yakşı emellerdendir. Namazdanca sağ melek isteyir. Yani yazır. Ona göre, Həm hürmet mənasındadır, həm də ümumiyyətlə sağ tərəf həm soldan üstündür, hər zəhətdə. Ona gələn, ona gələn, Allah Ələrinə söhbet gedəndə, dədik ki, ikisi de sağdır, iki var və ikisi de sağdır. Yəni, Allahın ələrin sağ, sol, üstündeydə. İkisi de sağdır, yani sağ kimi. Yani onda elə deyil sağ soldan üstündür. Bizdə də hələ ayılıqda sağ soldan üstündür. Yaxşıdır, təmizdir. Ona görə təmiz şeylər ancaq sağdan çıxır. Və bundan fərqli olaraq sonda. Amma xaliqdə yox. İkisində sağ, yəni İkisi yani o mənada, yəni pakdır iksində. Fərqi yoxdur soldan üstündür. Ve sonra burada yenə bəhimlullah mmm yəni Adı oraya rivadəndə ki, deyir, mən sizi yani görürəm arxadan həm rükûvuzi, rük həm xoşuvvuzi, çünki arxadan görürəm Və bu, hadisələ alimlərə deyiblər ki, bəsək necə Peyyambar sallallahu sələm, imam bir yanında deyir ki, mən sizi görürəm. Və bu, ola bilsin, həm tem bir təmbək kimidir, ola bilsin, yəni xoşuvlu olmağın və ya, fikir verməyə imama, aydın dəyir, ona bura baxmamana, hem rükulları, səcdələ, hakkın verməyə düzdün, məmunlərə aittir. Aydın dəyir, ya o desin, meleç haber verirdi, rəsul səllər sənə ki, filan kəsək hətə elədi, filan kəsək namazda. Aydın dəyir ki, dəyir ki, böyle bir şələndir, şey mən sizlə görürəm. Bu müəmədə. Aydın ki, imam, Ə, məmunları xətasını cəhətməlidir. Taxkibibdən hiss eləsən məmun, yəni, arxada namaz qıvam. Nəsə, hər artıq hərəkət ilə və ya xəta, imam görəyib bu xətalar cəhətsin, disin. Çünki, məsələn, məsəl, biri səcdəməyəndə dilseylərini qoyur. Məsələn, deməlidir ki, imam, də şey qoymaq olmaz səcdəməyəndə. Aydın bir və ya, Yox, namaz vaxtı, yo, namazdan sağlıq. Namazdan sonra, yəni təmbih ilə Çünki, Piyyəmbar sazı namazdan sonra dağmışdı. Aydındır. Onu göstərik ki, imam nəsələn <gülüyor> Sonra burada, raxımqullah, hmm. başqa məsələyi kiçir. İnşallah, olur qalsın, gələndək Allah beləyək.